до фарсу. Та любов Софії до музики ці роки грубого примусу похитнути на щастя не змогли. Минув час, і її знову потягло до чорно-білих клавіш. Вона грала тепер для власного задоволення і сама обирала, що їй доподобив. Бетховен – Шопен Чайковський Пробувала щось фантазувати біля інструмента Співала під власний супровід За тим, що не стала професійним музикантом, не шкодувала Не в її натурі годинами товкти гами А без цього, будь ти сто разів талант, не обійдешся Врешті Чайковський та Шопен не вимагали від неї консерваторського диплома, вимагали лише бажання, терпіння і наполегливості.